ونه سلام باندې امتحان د سره غل علماء د دې دری بیان کوي اوله دا و چې د الله صحکامات او چې خدای ابراهيم عليه السلام پرانیږي غل سنن دي او حديثو کې د نړۍ تعبير پخېثال الفطرت دي لينسانيف فطرت خصلتونه هغه خبره چې خدای ابراهيم عليه السلام په خواندلو اغه زیر پرېخو دللی سنت رشتللی سار کلار خپللی ما سوا کوئلی استنشا کوللی نکو نا وشتللی ترافونا وشتللی ناند بدن او وشتل باقي عام داغه په خپل صحکاماته را پرالهلی خطنا سنت قولم پکې دا خطنا ما خورتای دا ابراییم علیہ السلام دا یو سرکاری محر دی اکثر گناہون دا دخی اندام نه دی دا پی یو سرکاری محر لگی که دا و بغیر د خده و دا رسول دا اجازت او د حکم نبلد یکین استعمالی دی لکا سرکاری از سنوبانی چی و محر لگی دی دا که پور ديما علمانه ويناد دا اغل دانيكي عام حصلتون دي شفاغا ديما ديما دي اريد بميانزكي براش ديس البر ان تولي وجوهكم خبر المشرح والمغرم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وعطى المال على حبه زويل القرباء واليتام والمساكين ومن السبيل والسائرين وفرقاء وقام الصلاة وعفى الزكاة والنفونا بأهدهم إذا والصادلين في الباطاة والضراء وحين البعث إذا سأقائب دي سأأمان لي وسأأخلاق في إذا أخذت بثاق سورته أحزاق بذكر جببي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشيين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات وصالحا وصائم ما قرؤهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لسمع بارك سروره توبتك في ذكرك حتى ايبون العابدون الحامدون الصائحون الراجعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين لا خصال لي ساقعله سرطان النقلري صدا اعمال سره صدا اخلاق وسن خدای من پیغمبران من کتابونه ومل صدا چې خبره یادای خوره ابراهيم عليه السلام ته د را لګلو چې قران شریف کې دمه पारा کې ذکر دي په لسمه पारा یو لسمه کې ذکر دي بیا سورته توبہ او بیا سورته عذاب کې دښتمه पारा کې ذکر دي دا احکاماتو چې خدای ابراهيم عليه السلام ته لګړي دي او دا رو پورا کلی دا د خبره ګرم علماوی د امتحانات صحه امتحانات دغه لپاره عملی جون کراغلو از می اختراغلو او هغه پورا او هغه سلو ور و خېبی اهم یو کو د اور غورزيدو لکه دا په یو پیغه هم پر خدای نه برا اوس مې زیب طلا ابراهيم خدر پاک پر دیو سو خبر امتحان ناو یو عظیم اور دائیو یو بیان دیلوی خزارت ایجمالن میں عظیم اور والا تیار شوئے دی قرآن شریف کی بزے پزے شارع و طرح چی بادشاہ حکمو کی او مالیانی وی چی ثواب دی پتی او رای خشاک نزو یومیل یومیل بی حاتا که خشاک جمع شوئے او ٹھال پتی جوڑ شوئے دی بے مرپن دې تړلې د تعال پور اور ورور حدیث قدري ملکي عالمي صاحب صح حکم کائنات بيداده چا فیصله شي دې بيد خدای نو یو پرې خبر دی او صالحان بل ني استقامت خان نګخري رب تا ګورا كنا وراد به کیدم فجعلنا منخسرين لې قوم مکر کو خدای یې امارات وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يخشى داس يخيره خوشاله ذریش ته داس دا يخيره د يخواری نه تنگړې هم نو مازي کتابونو کې لیکي چې پر اور کا حکمو کې يخشا چې سمور ورونو ټول يخش دالم په هان دم بیا د خپل پلان او د قوم او د ټولنې جدای وطن پر هجرت کو د عراق نه به هجرت کولې شامتله پولیس ترپسیو نیوی نو د ریاب دې شامه د عراق ومنځ کې نه فوراپوي فوراپ معنی اورې د دجبه بدل شو سپیانونه خبرې بل شان نه دا ایبرانی ته ځکه ایبرانی وې عبو د دریاب نه پورې او تطا دا ایبرانی د دج په کړو خدای مخکې بابو نیو و جبه بدلشا اکدام و شام کی اخری خار دی حلب حلب ته غلیم و اده ابراهیم علیه سلام د کور نحد علتک یولی یقلی دا کلی دا کلی دا سیخ الدولا ای که دن یقلی دا کور دی اده ابراهیم علیه سلام علتکی و تا برم سره سارا با دا پرولور دا حالتی و عالمنا ما تپوسکو داویم اگی دی حلب ته حلب بولی وی دا ابراهیم علیه سلام صرا غاو ادن تکیو تک سیدن ما حلب و حلیب اراده کی پیر تاوی ما حلب و شعبا شعبا سپین غا تاوی ما سپین غا پا مناخبت کی حلب تا حلب و شعبا شام کیو دا دمشق تا دیراهی د دمشق بنیاد ابراهیم علیه سلام نکل ابراهیم علیه سلام دا من دا پیغمبرنا ونیم زرکال مخک پیر شده دا د م په اسلامی دنیا کې د ټولو نظور خار دی په اسلامی دارو خلاف او ټولو ک نه د خار اسلامه بعد په اسلامی ملکونو کاله مخکې د ظورې پاک نه او د ظورې پاکې او نیم حضور کاله پره کدونې دي نو ور او نو قال او را د م جوړ دمشق مه د ظین د مارته و بنیاد د کې یخوا نوې رې مو. زمشت نارغې د فلسطین ته فلسطین ته د حبرون جمار ته ویل خلیل کې چې حق دی دلته کلی جوړه دا الحلیل دا فلسطین کې دا فلسطین د مصر او د شام په منځ کې او چا علاقه و ساره سینا په کوانه ریسوز نو دا او چا لارو د مصر او د شام په لګ بټور په فلسطین ته تلو کدي کلی برابر دا د دې سم د تط او ناواله سره باندې واستو حامل منو تبعکت مدې معقاده او ته هجرت قران شریف کې په ځای په ځای د ملمنو بیان شیدل د بغیر ملمنو ټکان نه کړه په مل مستیاقید د پښان پیغمبر نه وي هر پیغمبر د لوی کمال خاوند دی او خدای دغه د مل مستیا صفات کړې وعلى تاک حدیث دایف ابراهیم المکرمین ته ابراهیم علی السلام د ملمنو نوې خبره بے عزتمند مل او آخیہ پی دا تبلیغ پا سلسلہ کی دیو دیو دیو دیو دیو مصر طلع را د باد دیو مواقع مصر کی یو خطرناک ظالم مانوارے دیو لاب آدیس پی رازی پی یو علاقی بانوار را اگر حاکم بدماش پیان بے لارا کی کنو لیو پی سوک با پی نو بس چې خځه باور سره او خشته مونږ ورځوي حاکم دی بیتونه و ابراهيم عليه السلام ته دا پتا نه ما سپیان ورته یوه لري کوم 144 پورت کو ما کوم نه انا غړي له حاکم ته وای وይታ ناشنا ناشنا 2.5 غزرغني دي چې دا سه ټول انسانانو نلوري دي نه هر پیغمبر به اندازی خولي او د هر پیغمبر بیدیو کولی نا ده حضر پاک بیانتی الخدیثات للخدیثین والخدیثون للخدیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائک مبرعون من ما یخولون لهم محصرتم و رسن کریم یو پیغمبر طور ندر آلے یو پیغمبر دون ندر آلے یو پیغمبر گرد ندر یا پیغمبر کاون بو که تاسو ته تاوند واجب دي اذا خذا لي تلي رواقي چې دا قام مېمر کوي او کوروري پلاري چې تاسو راینکان کېږي نو خرد دې تاسو ته کې خذا ته خدای ستړي تاسو ته کې چې سوتې کھاوندې نو ختمې دا وه که ابراهيم عليه السلام که هران الوداع السلام دی ورته دا مفور دا خور نه مراته دین کی خور راشت دغه مسلمانانو څو نه فهملی خپل دې دی ته خپل عجبه دا وه که چې کما چې دا دغه ځای کې هغه ته هیرو غلي دا وای وي ګره ما دې ته وي چې په مخوره دې اخه زمان تا دین که خوره و ترلنه نا دی وقت نو کتان تا پوس کی مچی زدر اغجن نشم طور تاوئی زمان رور دی نا مطلب ایسا یہ تاو دین مسلال اوسم پی او سریت آسا او دشمنان پی راپاس او او یقیننی چی دشمنانی تا دارتی ہے لیکن داو زمان رور دی پل دشمن دا سگر دی زمان رور وجنی سره او مسلمانان تول گونا دی ندیو ارتوی دا امی خورد ای خط تلتا ابری گدا بادشاہ لدو اغول ایبوت لچا اغول ملیدنو حیران نیسر خلق کلو او دا سخنو لکدو دی پشا لیتو بدع ایرادا و ارپاق التو ابراہیم علیہ السلام مانگتا امیاتو تولویتی خلائلہ فبیز زمان دی خودتو نڅې ورپاسې دا و و و و و دا وي اورې کړي د برکات ومنسکم زری ته راवा مو قربا کړه ته ومنسکم الله سن او چټړې خدای یو بغیر د خپل خاوند ما توسه پورې او انسان لاس نه راچولې منڅې دا زالم ما پرامز دینش چې دغوې دستي راغړې ماتې شعورو کې دصرې دل تران او خپل کې ژوندران لقد میرغو له دغه سره یې چې دا سړي عمرې اوس په ان شي ما بم راته چې دا خو دی و جلد دې کوټه دیو ما بم راته یو خام مالا ورک د خپل یاري و خورا یې خوشو ان غزان اور د ګمر او دغه لنکه نو ما ته ته ریته ورانه دغه ورته لاس د هغه دې کې زيو پر برکات موږ ښه باور یو ځمږې په خداي څخه دا کاثرانه دي درخته به راتړې و د څه سره دوان کوله به انسان وایره دا اپدې ښه نه نه واکل کې دوی موز گی بردیر لی زور دیکھو انکہ خبری ہے آجی سن دا سلیہ کی دک لکی آمرا دا دا مقصد پورا کی پموخ پلہ پموز یقین لی پلہ دا حقیقت دا دریجو اللہ پریوات بسیں وطلہ ستر گی روو تلو دیان یا رشو ورسا دویو پلہ بیان خوشو دغه په یامن نوستل وی دا خو نه سام نن دا کو څوک هېره را دا خو ډیر بد غریبي زړه وو زیاده خپل سړی دا عزت دې سره خپل نور ورکوم شه د خدمت نو چې څوک سره نور ورکې نه یم دې سم ورکړي عزت دې سم ورکړي دې سره دا واقعيګي اې ابراهيم علیه السلام په خدای ددغه محلکه د شیشې په شان خې ځم سره کې دارانه ما خبر ته چا لایسته غاغه یې نو پرې ورته کړو دا ورته راځي راغشم خو خدای ما ته پرې پات ډټول من زرخاو امر ته وایم خير فل سوش وان الله ربك يا الكافر في نحره و موليده قرءه کافر طول مقروه ختم کړم او دا مال خدمتګار امره واپس شو بیا دیخ پلکلی ترالا حبرون کیو سیدل الخلیل کی من دقا وقتا پولید ابراهیم السلام اولادم چه اولادی نیشتا دا مش ربی بیو ارتویو اسے خدی سر نکاو تارا اولاد برگی نکی غر سراؤ تارا که خدی اسماییل السلام برگ. زمون دا حضور پاک میکر زمون دا حضور پاک دیئے پا و اشتب نیکرے دیر خوشان اشتب پا بلاتوں مشر دیبین اغیق اخبلا و دادا مصر دا دیبین پیدا دے و دینام دے حاجی را چوشو حضر امتحان دے را ولیا ادرین امتحان نماد ادرین امتحان کے محصد نو د دخوې ټبیا ټیاغ د هغه داسناماره اده تی دخوې اولاد دی هم د دې په خپله مده مشر بي بي په تعکم وینا باندې او یاد کړه چې د هغه اولاد شو د دینو د خفا د هغه اولاد په کتل اوږي په کتل چې هغه خوشاله او دا وقفون دې سره خپل د فکر شچاسه نه زماز لکه دې ته بوزران شي نداه خو زماده دین نو څامن دي مخ ټول خاوند ته دا ویم او 비و دا ما شنه بل کور کی نو توب زکه چې دا زماده بار ده چې زړه دا هم چې خدای زماده خاوند خدما ته ترسو ایدو د ډوبر مودیر سی ور تر رازم زمو اولاد نشته ور دی مکه بي دې داینه خوای هغه خنده تا خدای پاک ورته دې بس جوبه ریکم خوې جدای کوم زه یو اوریاس به درو لیکم لا اوریاس روان دی اوریاس پسې ځم چې کوم دې کې د اوریاس درې د داماشمو دا بي بي دی پره راځښت هم ده هم ریک یو واښته دې هام به ځه فرڅ شو د بیم خبرته وای غراځا سامان ما ما نه راوښ نو ماشه مې ریک یو واښ روان شو وریازه روانه سویل طرف روانه شو لکه دا لري نه د اردن کې او ماکه چې ځکم مکت تلم د اوربن په قبضه او سیمو دا غشته ده نو ستاپ ورته دې په دیوال کتن دې مشربي دي اجرله شهر جماعه مرګره وا دکان فازوځي خدای پیغمبر د صحبت د اخر د تعداد وین دا د بي تعداد ته پوښتنې چې ما کوم 파بو هر کله راځه هټه راو ابراهيم عليه السلام مخکې موسا مانم دي ور سره او ما شمو ځوان ور او پسيبي بیا ورځې مزل کړې دي بیا کړې دي بیا کړې دي بیا کړې دي دماخې دي ورونو کار اورا شه درو پرځې بیا مخکې خار مونې دنو ښاټ غار به او کورو دی اسی پکې نا اوریا یو دبا شان اوریا زه ترې را جبرئیل سلام راغ یې هونه والا را ویدل کوم کوم د چې دا ماشوم وی وی بدل تپره ری ری راغاته نا د کوار دست دی ته روانه ځکه دا ورته ځ پمواله هغه جره وی دی او دې ګونی نشا پ زکه ډیر ګران اوونو په ميز کې توخي شې دې چې زما انسان پکې څه کوي مارغان من پکې وو او په زړګونو یو نیم هزار میلی فاصله وي دال خلیل او د ماکیم هم وو نو بیا ورته دا ته مونږ چا ته پری وي یا او شاته ګورینې دیو ورته وای اه الله مرا کا بهادا دا ورته تقديري دي نو دی په دې سفر کوي ورته نه ویل زه شانه ورته وای او دا را دا کي بي بي امام تقوا او اي زل لا يضيع الله خو خدای په کوم نزای کوي دی په تا سلان ان له مرواس ري او بازار دغه ای تسوق المدعا او بازار ان ته یو غټه او دې پاره وړت دې نقش کوي ورته په دې طرف او دوه امر ته خو دې چې دلته د کوټه جوړي ته رب انا من ذريتي بواد غير ذي زرع ان بيتك المحرط لِي قِيمُ الصَّلَى فَجَّلَ فِذَ تَمِّن النَّاسِ تَحْوِي لَيْهِمْ وَرْزُقْهُم مِّنَ السَّمَرَاتِ لَا اللَّهُمْ يَشْكُرُونَ جزا دعا دعا گانی ذکر دیا دیا دیا سم اپاراکی دا سورت ابراهیم پر نمی صورت تی او دل تا ذکر دا دل تا دعا دعا وحکی ذکر دا چلا عبادی دا اوس عبادی اول تا برا شیاغا وحکی چه ننزد علیه دعا که دعای اوکر اولار چلا اغا بی بی دعا اغاونی سرا دادا چی کم دے بیت اللہ شریف دی دل تاؤنا دوست ناز که ماشم برسر اغاین که بی سقجر دعا اغا زی چی سق پراس که که آغا وقتی اغاین اون خواد یو رس دو رس در ختم شو بم ختم شو نا بتا سوری تلیمی نوچه ختم شو انا شو چوسم سو کو ماشم پجارا شوروک زکه دې ادی په سینې کې پې وڅو چې ما دې دا وایم زه خدای ومن کوله دروسته دا ماشم زما محکمري دا اح بډې را ګرانه دا ماشم زما محکمري په خوشي ورن دميان کې ځان لګنه حج دا حجګره ټول دا لري یو منظر دې کلاړه دا یې یا دړنا ده حج حرساله نو داسه صفه ته له صفه ورو کی دباونه دې بل ما شومیا او نه کلام نپره صفه ته له کیر په انسانو وینم هغه د رلی له ورنه د دې جنه دی راځي له لور غرد مرحات طرفه ته جبل ابي قبيس وې دې طرفه غرد غيته جبل خيقان وې دې غرد غيته په جبل بني مزيل وې اوس ورته جبل عمر وې و درو غورو ووټه غورو په میاز کې بیت الله مانته نه څانڅرته نوحکار اې دا صفا دا غي وړو کې ساده دا په صفو اندره دا غوري کې چمپه نو دا خوشي وي دا نو کې دا خپل حکاتو دا دا چې کنه پکې من نه وای تا تام کې ورته دا زوی نه حکار اې دا من نه کړې چې لکه په وچه تشنا غا دې نه وزیتم قتل ماروه نور بیا نبهه ماروانا الرحمن دک لري نور الله راکی و تماشاکار کیده دا عام دې کی څه ولادت ګو میلې نشنی برجې چی دی دا دې خرو ځکه ورته د مینا او د ټولو تلقا زیرادې لام بیا تکي لام کورنمېم جوړتوي دا عام دې کاه دې کی ورته زينه کاری زنمندای کی لمن ګوچه تکړه نور دایمن دی واري هغه دې بادته تا غضب یې یاد غاره چې ومن د مروا طرف یې دله د منډې په دیوی کې چرته انسانونه مينو د دې راغلم او د افسوسه د تند د وځ چې مروا ته ولا سېدنه نه ما شوم د طرفه आवाज اورېد دا جام څو یو څښت ته چبشه ځان ته وي د اصلګې واله وی له خداس ما ته امکان دا تسو کې ما سا आवाज اورېد چې زمونږ دات شي اواز هغه وری د سقط وینینا ماشوم له رامنده چې وی کتل خدای اعظم څنګه پیدا کړو مې جبرائيل السلام وګارو یا الله چې هواله وګرو او زه بګول لږو دي زریته شګراتا د ربي عمر سوري نه غاينه وګرو دي د ظاره جنان سرداوي ويرحمه الله نو اسماعیل لو ترکت فلکان عین عین خدا به پاره رحم کی که شګه تنور تاوکړي نو چینه باور پټول <سؤال> کار کې بغیر زه دا نه هېر پدې راځي دې اساس خبره د دینم دا جوړيږي زری ته شګه تاوکړي او ګډي ور سره واغې ته ډاکټر زم زم زم پښانانه او په نړۍ دا ستنم دا د اخپل <سؤال> خصوصيات خیر چربوشن به اندازې خوشاله شو او بیا اس کې سینې کې پیراره ا ماشمله د به پانه پړې اونه مونې پانه دا کار کوو د بیرو دا بیرو پانه پړې زمزمو بیس کلي هغه ني سره ادا سي د لک مو کو زين پانه ولا خلطه حکله نو ډوړې ونه مو پې دي ولې پانه کړې په ورته وو دې کله اما شوم بس له مو چته بداسي ګرځم خو نده با ده قرونو که گرده ده نصرشی چی بیویشت سو مواه سویم چرته ده ها ده اراده اور بلک چکماخ بانده سپین کانی بل سپین کانی لچر اخلیس ده این اور په پاغی ده کو یه افداس خوارو و پاغی ده گزاره کو اونو لستقشن با گرده ده بیا زانده قضر یو ماسو د ابراییم علیه السلام زلانا بخده خبری و دخده اوکو د کله تاسو اویلو خوړه د اسماعیل نوم معنا دا د اسماعیل خدای اوری د دعا است د دوی عرب دعا کوله خوړه او لور نه غوړئ چې خدای پاک په سوالونو غوښتي هغه د خدای په حکم کوي نو سخت امتحانونه دی او راستینه داسه ښکارله ښکارله ورو واپس را نا هم عاشمه خبرو ته <تصفيق> یو او خپلې په ورکټا کړنه بستی ما خطې ترانه چې دا اغه ماشومه غوغه انه پوهه اجازه شو ورو کړه وګوري اوران زېکیږي مغلي غريته سمره یې پړدل گاوي چې زو مورای ولا پری زکه چې فټه یې ولا کړټا کړنه چې نور عمران زېشه د یار خپل یې رم نو اور کړا چې په ما رانش چې ګوري هغه زمره یې زده ماشم لا صفتی سيټي کنه ولا <سؤال> دا مخ په جبه سټی کنه ولا <سؤال> تندیر سټی ها او طنان د نه حاندې اسماعیل نن ته هغه چې دا فاجې ومن او ځانی چې نور ما دې شه دې اسوري ورته وکړ په وړي وار چې کته مریو دغه سلامي شودا څه تختش لهقدر په شوتی پزما کدار شي او لکه څنګه دې شو لکهرباللط سپیچ مالک تر دغه څنګه لکه څنګه نشور کړه اد په مځم از روان شوده سي سلامي ادي ته لکه څنګه دي لا داره له دماشملیدې چې جام دی نه به تعرف سي دا پر یو تا خدای پاک دا پزمکه سو کې راو تد اغه له تنظیم ده دا پر پدی پیگی نا چیز پسک دا کننو بی اختیار پسکسید اتندی پدی تندی دا دا گھٹی سوکن ناواتا دیر ساک پسجده پرتادا چه خدای تعالی سر اسم و احسانو دما دا ماشون بچی دا دلان بچک دا پدی سجده شکر دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا رانا وین چې دا دغه پرشه یو تر سولت او تطنور خاته ده دې قطب تدکور نو دنه رانا دته دې خو دا سې چې کهز دې رانا په خیال چې دا زسې نه نو نو چې دا ډیر ساب دې رانا تاسو چې چې سره یې ورو چک نه هغه ټول د مينو لړنه نه دا وې چې دا وای چې په تندیلاس کې هغره تندې ټول دې وینو او دا پداو نوم پیسې دا ویګره دا ګټه خراباس که زم ما دا ټول څه باور وک اگر ته را و واستو کی ځان فرکې یو کان پس ابراهیمانه سلامره ابو راغ وراته څنګه دا خبری دیو ماشم دیو دیو خوشعال شدی اندازی مرتوی سید دو بودی خدیو براک او بیو لیدی دیو خوشعال شدی دیوار تا دزماری کس اوکڑا دیوار تا دا گتی کس اوکڑاویا کم دوی سید داو دیوی خچی دیزماروز اما دا بچی فازد کنی دی پا دمرا علاقو کی بزناو رو تسوکسنوائی تا دا حرم حضون ابراهیم علیه سلامی خیلی زیت از ایچر تا نحا ملا چا تا او ملتی و اولون ایلا سپلنگا صلاح خواب اغینا اخوه هر شی بجل بن بی اخکار بن اخکار چونکی پا وقو پا اونو کیوسیگی نو اونو قدرتی و آخر ابل بن بی نوالتاو قدرتی سمرا دنگ اونو چی اغر ابل بن ای ابراهیم علیہ السلام کي وی اګه تاسو شرويږه خدایا یو خدل ته بیت الله جوړي کیدا او پکیدوه دا راځي چې اسود دي خلک کي خبره دي تم ته هم دم وی خانانا د کندې پورې د لړانې مرته وی دا حسینه مدید ته خلک په خاص لباس کې راځي دا مواقيت دي میقاتونه څه ښه لګی ته حرام ته لري دا درانه ازینه دي د تورن لري میقات په طرف مدینی منوره ته ځه غته تللی ده ځکه زیات اجازه ده زه خپل پاک چرته د ورونو شاته یو د یمن قافلت لا شام اړا مې اچوینده را دي جبلې بي قبيس نشا تلري يا مارغوي ني چګر بي اقافني ونه لکه د وګو مارغه په دې علاقه کې یو سړی چې غر ته ګوري من دم بيت ټولو کې نشيب زيره چې ګورو سي او اونانه اصره ایران شو غلی غلی دا قرن را گوشو دیل را گئی بی خور تسو کیوئی بس مسافر ہے دو دیولی دنی زر نارا گئی قافلی والاو پس بیو دن تقواجی تشید دو گرو نمیان کی او خطا ناس کالا او بودی او جنگڑی جوڑا کردن ناغی او سو مشران نارا ناغی لالشام جب ام مرتدیس را خبرو گئی تاجران قافلی لے ریدا تاسو کي زموږ سفره خزا ری کسای اجازه دې من بدل ته کور نه جوړې ری ډيره خو دوګر ځای ری ډيره ملکیت د کمونې ضرورت کیسه هغه پاک څو پراو کور نه راوی نه جوړ شي د ماکی بنیاټ دنیو رحم هغه قوم تا وای د یمن قوم او ته شام تا تاجران دنیو رحم دل کان به راغ ابراہیم علیه السلام او ده خوصا لده ده حاجه بی بی وفاد شو لابیت الله نو ده جوڑا دا چه کم ده حتین ده نمگره ایسا نو ده ناوه چه کم جای که را دهگی ناوه ده لام ده چه سڑی و دریگی نو کس طرف تا یوشنه گتا واغوز نشتا مخی وچه زون آغه شنه گت ده لام ده حاجه ره بی بی او ده ناوه ده لام ده اسماعیل علیه سلام خخم باج خلق مانزت او دریگی دلتا یو بلا شنا کتا و رب منزون اپاغیشیو چا آئی تی کن بھی جو رشی ہوئی اگر اس لیر کری دیگی نو حاجر بی بی افات ش دلتا بیت اللہ نو دی اسماعیل علیہ السلام امتحان پراغیت فیبرائیم علیہ السلام ش دیگت پرائی کانی بید عمر کی لا حاجر بی بی دا قربانه د اسماعیل علیه السلام نو په دې ویلې وې زبته لا بکلمات فانن قرأ از میښته کو په ابراهیم از میښته کو خدای په ابراهیم السلام باندې از میښته کو په ابراهیم رب دا سره تعبیر زکه کیږي اند امتحان د سپکاوی او د شرم د تارنو دا داغه دا دا دا عملی تربيت کوي مخه تم هون را خبرې پورې کړې آه لخدې پاک ورتوي امام جایر کیناس امام پېښوان دلته پېښوان امره پیغمبر دی پیغمبر خدي خدا عزت ولا خدای ورکه چې د پېښوې مقام عطا ورکړي ایمام هغه مانانه چې د شیعه یو دې استلاوه چې نبی د امامي امام هر مشرته وي حاضر وي مقتضا وي نو هر پیغمبر امامي امام اور امام پیغمبر نی خدای اور ته از په ټولو چې ته ما د خلق لپاره پیشوا کی دوی خدای ته پیشوای زمو په اولاد کې مراله خدای اورته یې ست اولاد کې دوی هو نا یا نه او اهل مجرمانی ګناهکارانی اغه سره زم ما حد نشته دوی باخي باندې تر کله او کې نشان و صلی الله صلی الله وسلم و علی رسول محمد رسول الله صلی الله بالامين و علی ال الطیبین و رب العالمین من تقضی عاتیک لابراهیم علیه السلام بیان کړي د بیت الله شریف د جمهور او د ابراهیم د اسماعیل علیهم السلام د دعاګان ابراهيم عليه السلام خوب اختر پیغمبر دې ما کړو لري نسل کې ابراهيم عليه السلام نه پس څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ رو دو ابراہیم السلام بیان کوي گی شدہ پہ بار دا دا آغا پاولاد کرے گی دا بیت چې چھو ستا دقی بلشو دا بختہو را قبل د چھدہ ابراہیم السلام و دو دو زی جو را کرے گی دے خار تا غد و آگانی کرے گی دے پلا را رو زی چھو بیت اللہ جو رول بید و آگانی کرے گی چھو دا دیکی یو امت پیدا کی او آغا امت دیو پیغمبر پیدا که دا او امت دیو دا اغا پیغمبر دی چه ابراہیم علیہ السلام او اسمائی علیہ السلام داری دا پاردو آگانی کرد آغا احکول اخار که خلو دا احکول پیغمبر پیدا که خلو <تصحیح> <تصحیح> فرمائی فیضیبت اللہ ابراہیم عربو فرن میرتا بیان کرو دا دی یاد کرو او د خپل دا دیو یہودیانو تم آغا وقت چیازمیخ راوست دو ابراہیم علیہ السلام مان اختل رب بکلمات ان دو یوسو قبرو دو یوسو قبر امتحان پر آوست دو دا غب پرکڑے او دا په امتحان کې کامیاب شو خدو دا غی اخلاص او پاعت دا مخلوق تو خودو مخدو اور تبا احساز ورکو خال خدو پاکو ارتوو انی جائل کل ناس اماما ستا گرزم دا تول جیحان دا پارا پیشوا تبا دا تول خلق و مقتدی و پیشوا بے تا پس بخلق روانی قال او ابراہیم علیہ السلام و من ضروریتی خدا زمان پاولاکن پیشوایان پیدا کی سکر دا خوزا این روا ابراہیم علیہ السلام و انسان و وفاقی با اون نسل خطر قیمتا پور دے نو دی په لوږه کې دین او شنو زم ما اولاد کې دا سلسله جاری ساتي خو په په دې رخه دستا په اولاد کې د ساتم ظالم په دغه امامت او په پښوای او د نور کوم ها له یو خپل پاک نه نه وحدي نبہ سلی و عدد مشرازمه الظالمين ظالمان نرسيږي و عدد زما ظالمان ظالمان ته ونور کوم امام با کسی چې عادل او متفق د ظالم په مقابل کې عادل او متفق سمال د شيغان یا قیدنه امام معصوم یعنی امام ما هر کس کی دي چې چا امکان د ګنا نه زکه خو امام با هر کسی چې ظالم دی امام ته شروط مشرته دی امام لپاره عادلیت ضروری دی د ګنا نه پاکی او امکان د ګنا نه دی دا صرف پیغمبران دي په صحابدي کډاری اولاد ته پاخامت پوري هر څړې کې امکان نه ګنا دی خو یو ګنا چې دل کې وي یو امکان د ګنا را ابوبکر صدیق معصوم نه دی امر معصوم نه عثمان و علی معصوم نه دی خو ګناونه نه دي کړې انګر دا سننه چې امکان تنه لوي دا امکان نه لردن د صرف ستر د پیغمبرانو صفت مو زالم د ایمان کېږي نه قابل د ایمان کې دا ته نه چی امام با کثي چنټان د ګنا نه لړي خنونی د کمز نه امام شو که خمنه ته امام دیو دولس دولس و ديو امامان صرف د عدول او استدول سکندي حضرت علي و بې آرام شرزه دي حضرت حسن او بې آرام او د حضرت حسین انا حسن اولاد والامامان ند على حضرت حسين نفرداش داخلي زامونو مسترف يوزي امام يا علي زين العابدين دا نور وليمي وي فرضي عقيدي فرض دين متصاف قدملري دا دوله سوليفي دا دوله سنا ولي پاک وي د ظهور اولاد ټول له نه پاک دي چون چه گنان پاک شنو در دول اصولاد ده ده دا نده تا اغا اولاد خو بتر قیامت پوری شکر ده او تو بسیدان ده در گنان پاک دام اغیوی ارس چی که اغا گنان یو مجبا دروازه ازام تر صلاح و فویتا تلاین آل واحد الظالمین دا مشرع اخدا احد دخلی نشت ظالمانه نا پرونه بیانو خدایا د بیت الله شریف ذکر کوي دا او د امت بهت تر کړي دی نو د دې هرڅه بهت کوي قبله والا بهتره پیدا کړی دا کتاب والا بهت تر پیدا کړی وی طریقې د عبادت د تورونه بهتري وی واذ جننل بیت مصامت للناس یاد کړه اومتا او دی یذعانتم چې مونږ ارزو لري د بیت الله شریف مصابته ذيرات له الناس د خل قرپا د خل په تظنون کې ما د بیت الله شریفه قیدت او محبت اچولر مساوتن ذيرات نو تارنګي مساوتن زه د ثواب غتو انت يمنص باهولاکت او د جنين منت ویش لا کبي د دنیا او د آخرت ثوابونو بدلون بیت الله کې مناري و اما غير ام حال تک سوڑی بار جرم کری و داخل شین آغبان سزا نجاری کی گی او که حال تک سوڑی بار جرم کری انو بے پی سزا جاری کی کچا سوک منکو بیت اللہ شریف دلار دمکی خانت آغبان ننیسی حکومت ادا چه خوراس کاج با پی بنش شد با پی سوڑا نکرسی لین دین دوار سارا نکرائی دیدو مجبوره کی گیا آو تیدو او که جرمی حال تک سوڑی با پی سوڑا نکرسی دوئیس جعنن البیت مصابتا للناس پا وقتی چی منگر زودو بیت اللہ شریف زید رابنو دا خلقو دا فارا دا خلقو پزنونو کی دا دیز عقیدت و محبت منگر چولو او زید سواب گردو و امن و زید عمن و اتخیزو من مقام ابراهیم مصلا او نیسه مقام ابراهیم لرا زید موس فکم زید چی ابراهیم علیہ السلام و لا رکرد تاسو دا غضی مندو وآہدنا منعہد کرو وصیتم کرو حکمم کرو الہ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا انفہیرا چپاکا کے دیتی کورتا ما لطایفین تواف کا انکو دپارا والعاکفین دیتی کاف کا انکو دپارا والرکہ السجود برکو سجدک انکو دپارا دا بیت الله شریف بذلونو کې خدای پاک محبت چول دا دا خلقو او دا دا قرآن شریف آیاتم دا آباد اللہ راشی وجل من الناس تحوی إليهم وارزقهم من السمارات لغلهم يشکرون دیار لسم طارق خدای دا دا دیزه دا خلقو بذلونو کی محبت پاچه شی منی مسلمانین دا, دا دا دا کولو مردار معانی چیزا دا سنگا شریف تلاشی خدای ایلتکی او امن و خشالی مقرر او دا غدو آگان و د بچرست با دو آگان راشی گیم مقام ابراهیم یو بطی نمده یو شنخرا شانتی گتا ده مربع دیبانی بی براییم علیه سلام ملانو و بیت اللہ شریح بیجورونا خدای دی گتا کی دا سفتح گا وحکی پیدا کرده سمرا با دیوال لوری دنو دا گتا بوچتی ده آچه آقا تاکی دبنو گتا با بیخ پل زیب پراغونده شو فیعت الله شریف خجونده شو فا آقا تاکی پاک پل حال پاتشو آقا تاکی خدای پاک دا ابراهیم علیه السلام دا قدمون یعود زنخ پاتی کلیخ دا سی ور بوخ قدمون دی لکه پا پستا خطا کی چی صریفی دا گتا دا حضور پا زمانه کی او د ابوبکر صدیق په زمانه کې د بیت الله شریف دروازه سلام و تسلا و دغه طارق باندې باران نازیده مینام افوار چې د صفا قومینس کې او باران نه د اگړه اوز غول له دې سلام را د عمر سه بعد زمانہ ته موجوده ده چې د هماره فارو ته خنا هغه د پوره نشانه تو باندې د غزې مقرره د بیت الله شریف نن لګرستو دا دینه سمه او غټه دیوالې تر اوبته دا د سوزاین بیا باڼه نو ډېر سره لاند نشي د مخک دورونو پورې هغه ګمب د دیوارونو ویلافتو او ګمبته اوس یې تیار سره کړی او غټه یې سرګند کړی دو شیشي کا وردته بل جنه یو شیشه جوړه کړله خاص جاګبا منه ګولې اثر کوي نه په دومه اثر کوي او ششې کومار یې پیښې نه هغه ته پکې نومه یا نه د په خوانه ښکار کېده اوس هغه او هغه موارد قدمونه پکې سړګنګ ښکاری وګورښي نو هغه ته چې دی وخت په ورغه لري دا یو نه آشنا کمال دې د سلیور زرو قالو غټه او دا هغه قدمونه چې پکې محفوظ دی دام نام د پیغمبر یا زنده‌ خدای پاک হই د تواح نه پاستغله برکات او دا درکاته کول د تواح نه پز زمون مزجب دي انور مزجبونه کې سنت دي د دې کې مسکور دقیقت کې د پاکا نه د عبادت او د ناشته زکی د خدای نه د برکت دومید په نیت باندې مسکور لې کمزې کې پیغمبر ناشته کړی یا د پیغمبر یو نشانی موجوده ا هغه چې پاک برکتونه وری مونږ سره دا دی مونږ کله د برکتونو مستحق شو دا هغ پختنه سړی ته ابراهيم عليه السلام رايادې اسماعيل عليه السلام رايادې داریه او بيبي ايدي او داریه پرمانه نهه نتونه رايادې او که سړی نیټه هر مسلمان په دې پیږی چې پنځه قبلی ز قبلې ته موستو نو قبلہ قم زهره داغا بنا ابراہیم دا, دا واتخیزو من مقام ابراہیم ومصلا اونی سے مقام ابراہیم لرزید مونز علتا کنونزو کے ابا مخی تر آوالی تبا ترسطو درے دے ادرے گی دا بیت اللہ شریف و اسطاب و منز کے براش کالتا منز کو دے شکڑے رکھا دا کیا کی کینیم گرہ سکی کان تن شي په نن د اټول مسجد حرام د اېدراهيم عليه السلام یادګار ده الته کې بيټه خدای اېدراهيم او اسماعیل عليه السلام حکم دا حکم کړو زماده کور تیار کې پاک صاف ستړي کې چې سب د شرک امانن کی څا پهاره کواب کون ګل پهاره دېته کا په کون په دفا او د روکو سې کوم کو دفا طواف او واقفین جدا جدا ذکر شو او پاکی ذکر دی ذکر طواف مستقل <سؤال> عبادت ته او اعتکاف مستقله عبادت ته او اوکا سجود کی وو نشتا رکوع سید کوم کی ذکر رکوع بغیر بس دینه وی نه د عبادت او اعتکاف جدا عبادت ته او طواف د عبادت ته طواف کوم کو دپا ر اعتکاف کوم کو دپا د رکوع سجده کوم کو دپا ر بیت الله <سؤال> شریف ابراہیم علی السلام کومه جوړ کړوا دا ننګره سیپ نشpkg غزا غې سراوا دا دا کندر پښې کلوه او دروازه او عزی دروازه پسمه کلګېدل نو ښه لاګوه د یو طرف نه ورتله او بل طرف نه دا ایدل دا بنی تاسو باندې مزاروکاله پوره دی چې حضور مبارک پیدا شو او د پيزه دیرش کاله مړو پیغمبر نو دې باندې بیا خپل نو دا پرواز کله نه خلان سولان دې راغونې تکا د مینا دا طرف ته لوچته دا باران په ټول په بیت الله شریف راځي اوس مخکمر هغه یو واته کله